sacherle it's equally valid zer yes. ratio dana radio selango puta mierda fincha <laughs> larola colega 107.5 fm baraski bizidunak ortuaren alde diskutua saca tus raíces y deja de vegetar Eta netorri barazki bizi duneen zaio berri honetara. Oraingoan, porruz aldagaz hitziko zaituet. E, bakotzak berakudeguna esateko momentu eda hori. Bai bai, gaurkoan danetarik egiko dugu be bai eta bat artean, seinale askea ekarri dot. baina, eneko kegin da aurre traka bat. Eh, institutukoek ere euren tartetsoa egingo daben. Onintze invitatu dugu kontraipuin bat e, kontatzen Leirek ere berben orgia bat bidali dozku, eta bueno, danetarik egongo da. Hasiek, nikuzte, saio potentea datorrela gaurkoan, eh. Ez galdu eta goazen aurrera. Aurrera saioagas. Thank you for answering, brain jam, brainstorming, management so don't make the world work. And when I say, I'm still thinking of a Retraca! Ongi etorria beste azte bate, Retraca xariaren beste manaldi batetara! Gaurkoan ere badaukagu beste saritxo bat asteko retrakari, baina urteko rrankinean hor daukagunetan Jaju buruburuan azkenengo hiru saria jarraian eraman da. Beraz, ikusiko da zer daukagun gaur. Ladies and gentlemen, aste honetako retraka sariaren irabazlea, edabide ofizialak, Agentzia F, Europa Press eta besteak Parisen gertatu denarekin telebista Rosa egiteagatik. Gataskat eta sufrimendua audientziaguda bihurtzagatik. Jendearen elkartasuna txau bihurtzearen. Putre hauei horrelako do izuritza gustatzen zaizkie portadak eta lerroburua betetxeko. Eritzi sortzaile hauek jendearen elkartasuna erabiltzen dute beraien mezu imperialista zabaltzeko. Errepresio makinariarin erantzun odoltzua onesteko. Gure realitatea birmondlatu eta manipulatzeko jendeak berezko duen elkartasun sentimendua baliatzen dira eta egunero pairatzen ditugun erasoetaz gure arreta desbiatzeko erabiltzen dute. Beraz, hemen di gure elkartasuna Parisen bortizkeria pairatu dutenei, baina baita ere arreta dei bat elkartasuna adierazten zaudeten guztioi. Egunerokoan badaude beste guda batzuk ere zuen elkartasuna behar dutena. To never wrestle me She really felt like it حد منهم بعد منهم بالقطار على حب البندير يتر من حدود خارجهم Fondoirratia.ga web elbidean, bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxa podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak birela. Irratia garen einen. ¿Qué tal estáis? Somos uh, los uh, niños del pueblo saharaui. Estamos ahora en Tinduf, la hueve mucho, la casa bom No hay nada, la agua se ha metido todo, las casas, las camas y la tele. Mm, nosotros estamos sin una... Tenemos mucho miedo porque uh, la, la hueve mucho. Y las casas todas rotas, ahora somos la Khaima, no tenemos duch ni nada. Y estamos ahora esperando los, la, que nosotros, que la, la ayuda, la ayuda. Estamos esperando la ayuda en todo el mundo. Queremos Sahara gracias. Saludos para todo el pueblo español. Los vasques muchos. Free software is the first battle in the liberation of cyberspace.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 seinale azkean, tor navegatzaileari buruz itsegin nahi dutzuek. Navegatzaileak, Interneteko guenborriak biztaratzeko erabiltzen dugu zen programak dira. Windowsek Internet Explorer navegatzaile txapuzeroa sekarren bere bertzio zaharretan eta orain, Espartan izeneko bat jartzen du bere Windows Amar bertzioetan. Makintoseko erabiltzaileek Safari izeneko navegatzailea daukate eta Google enpresak bere Chrome navegatzailea ere jarri zuen merkatuak. Chrome nabegatzaileak badauka anaia azke bat. Chromium nabegatzailean, software azke proiektu bata, eta bestearen kopia moduko bata aldaketa batzuekin. Too... Nik neuk aspalditik Mosila fundazioaren Firefox Navegatzailea erabiltzen dut. Hau ere azkea dalako, eta oso ondo funtzionatu izan didalako beti. Yeah, yeah, yeah. Bueno ba, lehen esan bezala, nabegatzaile berri bat aurkeztura nahi dotzuet gaur. Tor nabegatzaile. Otor Firefoxen oinarritutako nabagatzaile anonimoa da Erabiltzerakoan Firefox moduko programa bat erabiltzen gara aldaketa gitxi batzuekin Gero aipatuko dugu aldaketa hori Baina bere ezagarrin aguzea anonimo tasunari emoten dotzela da Gaur egun interneten nabegatzeko modu seguroenetako bat da salantza bari. Zergatik, zelan funtsioen atzen du? Basikamente, gure ordenagailutik bidaltzen ditugun nabegazio datuak, enkriptatuta eta modu sakabanatuan bidaltzen ditu, hainbat nodo erabilitan aleatoriamente. Nodoek ezin duten mezua dezifratu edo irakurri Urrengo nodora bidaltzen dute beste barik. Sarea intervenitzen duen hacker agentzia batek, Ezingo ditu ulertu, mesuak, ez da ere nondik datozen eta nora doazen datu hauek Dato pakete pila bat fragmentaturik, enkriptaturik, handiko nasaltoka da ikusten dutena Hori bakarri house, Bueno, eta zer instalatzen da? Torna begatzailea pentsatuta dago erabiltzailea arruntek, erabilia izateko Beraz, oso errazada TorTOR TOR proiektuaren webean sartu https bi.barra Eta bertan, goian eskuman download atelera joan behar gara Horregongo da, Tor deskargatzuko aukera Eta beste dosin programa bezala, deskargatu, instalatu eta ya gongo da prest, erabiltzen Esan bezala, erabilera oso arrasa da. Firefox moduan dabil, baina badaukaz aldaketa txikitxo batzuk. Aldaketa nabariena da, apur bat motelagoa dela, e, beste nabagatzailekin alderatuta. Klaro, nabagatzaile honek internetzaneko helbide batekin konektatzeaz gain, zifratu eta destifratu egin behar ditu datu paketeak. Den aden, izenean nik uste merezi dagoela abiadura apur bat sakrifikatzea. Beste aldaketa garrantzitsu bat da ez daukala Flash. Flash navegatzailetan instalatzen den software komplemento bat da. Eta honek lagundo egiten dio navegatzailearin eduki batzuk biztaratzen. Adibidez, bideo batzuk. Eh, urtelusetan boosts bearreskoa zen Flash instalatuta edukitea modu desentean navegatzeko. Arasoa da Flash Player Errori oso problematikoa dala. Zaharkituta dago eta egun beste modu batzutan Egiten dira bideoen eta antzeko elementuen garapena Adibidez, HTML5 kode izkuntza erabilita Bere arazo ezagunena, Flash Playerren arazo ezagunena da Bere rendimientoa nahiko kaskarra zela Alde batetik, RAM memoria asko konsumitzen zuela, baita bateria, tablet eta telefonetan Eta, beste aldetik, ba askotan gainera, hutxe egiten zuela Seguridad de Athletic REM etorri dira azken kritikak aurten. Malware pila bat sartzen dala Flash erabiltzen dugunean. Nahikoa adostasuna egonda komenigarria dala Flash desinstalatzea. Inkluso Firefox eta Chromek e, blokeatu egin zuten beren navegatzailetan Flash Player softwarera. Beraz, Flash esegotea putadilla bat izan alda EIB-ko naileran plataforma ban video bat nahi badogu, ba torre erabilita. Baina horretanako beti eukiko doguz beste navegatzaileak bebai, ez? Es la vida, del enigante, del del tor navegatzailea erabilita badauz beste servitzu gehi batzuk ere bai. Tor chat eta mail tutor erramientak, txateatzeko eta emailiak bidaltzeko erramientak dira, beti ere gure datuak modu anonimoan bideiaktuko davela bermatuz. Honek, <tusurra> gauza e, nahiko obio bat, haibatzenan erama. Ojo, Tor navegatzailea erabiltzenakoan. Facebook, Gmail edo antzeko zerbitzuak erabiltzen badoguz gure datuen pribatasuna ez da inolas ere errespetatuko. Nabe bera, baliteke, seguro izatea, baina zerbitzu hauek gure interakzioa datuak bildu egiten dabez edo zen nabe gatzaile erabilita ere. Modu berean, ordenagailuak berak eta gure koneksioak izan ditzake pribatasun soloak horregetik dira hain beharrezkoak gifinet bezalako proiektuak koneksioak hobetzeko edo Linux instalatzea ordenagailuan, ordenagailua seguruago izateko eta baita Ra up edo IRC bezalako zerbitzuak erabiltze Egunen bater seiale azkean azalduko duguzunik danak modu sakonagoan. Baina bueno, hori izan da gaurkoa. Askotan ensul izandot, jo noteko nada gakultar argumentua. Oie irantzuna luzanora emango luke, baina nahikoa da saltzea, vigilantzia masiboren helburua ez dala aktivitate kriminalak bakarrik monitorizatzea segurtasunaren izenean. Baizik eta kontrol ideologikoa, motere txuen motere estatusa mantentzea, gurekin esperimentu sozialak garatzea, merkatua indartzeko, horreik izaten dira helburua norbanako zibilari dagokionez. Baina, mugimendu sozialeek eta bertan militatzen duten pertsonek beste handicap bat ere badaukate. Izan ere, beraien aktivitatea kriminalizatua izaten da sarreitan, susmopean jarrita eta erreprimitua. Horregaitik, ezinbesteko herramientaak dira hauek, kontrolatzeko gaitasuna murrizten diete oligarkiei, eta gu, gizarte zibila, ahaldun tzen gaituzte. Asike hori, sartu gaur bertan torproiekt.org elbidean, eta izen zaitez atzo baino libreago. Nostros hijo se mueren, estomago bacio, du lo esporlaten. Gante, que bien se come de restaurante, inventa miseria Somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pa para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. y si tu música <risa> y cártea! Hau papeña, Inizitu Musikal Karteko irugarren irratiza joa. Bagabiz ja, hartuten. Astiro badabe, apurke, apurke, asibar diez gauze guztiek, eta horretan gabiz gu. Aurrekoan sakatu egon zen gugaz. Egon zideen bateria jole bile, eta momentuz ez bateria jole ofizialik. Asi que, non hori interesetan badau, bidaliko bat Inizitu Musikal Kartea eh institutomusicalcarte@gmail.com era eta hortxein alkuso berba brekas edo gure blogean dala institutomusicalcarte hartzea googleen eta hor topeko duzu Wix plataformaan gure eh, blog. Bueno, jarraitzen dugu Gazte Seville, eh konzertuak emoteko, festivalak gaiteko eta hoietako bat izango da aurrengo Vigarren festivala y e sin goda la iniciativa con música tal de Narteko Hayaldi Txubat. Bauri, mota las gotas con música, está hablando osecas. E, best tal de batetik, e, CDA. CDA en contue horche gabiz, horregas e, lanean. Tal de gustio gravedo gustiagur pistak. Ahotxak, batería, guitarra, bajue, dana, daug graveta. Montxe falta, nada mezcla gustioitea. E... Eta karatula Karatula gazbe bai, bagabiz Eta bueno, esan gendun hori e, Libur oso karako, atarako gendule Bai e... Ikuziko agu, espero guai etz Asik, gerni, bili Zergei hau? Ba, eze bezgei hau, ez, ez dago niñorbe ez hemen Asik e... Zergei hau esateko Eze bezgei hau Es que ricasco, un rengonarte, ondibili. A ver si pare vaso chaco. Puiñak. Eta alabazan, edo ezbazan, sardadilla kalabazan. Tortendadilla gaztetxeko asambla dan. Pianoaren soinua. Ordularia, tik-tak, tik-tak, ari da. Eta lur, egon gelan eserita dago. Leiotik begira. Ez dio, erlojuanen soinuari jaramonik egiten. Lurrek atzamarrekin kontatzen baitu denbora. Atzekin eta behatzekin. Horregatik, sain dagoenetan pianoa jotzen ari dela ematen du. Lurri ez esaio sain egotea gustatzen. Beldurtu egiten du atzen artetik iesi joaten den denborak. Eta itxoin hemen esaten dioten bakoitzean. Zenbat atz galdetzen du Eta zenbatzen hasten da, bat, bi, iru, lau. Eskuetakoak eta oinetakoak batuta, hogei atz ditu ditugustira lurrek. Eta atzak adina zenbat kidakizki. Horregatik, hogeira iristen denean, bat hogei! Esan? Eta berriz hasi behar izaten du zenbatzen. Bi hogei! Egin arte. Eta gero? Iru hogei! Lau hogei! Lurrentzat infinitua. Hogei! Hogei! Da. Orduan, atzak bukatzen zaizkio. Eta atzekin denbora. Gutxitan iritsi izan da lur hogei-hogeira eskutaketan berarekin ahastu ziren batean orduan bai arropazikinaren zaskian eskutatu zen eta ogei ogei zenbatu ostean otarretik burua atera zuenerako guztiak etxera joanak ziren ahastu egin zuten kulero eta kantzontzi joartean gaur Aita supermerkatura joan da afaritarako lehetsuga erostera. Eta bosto gehi itxoiteko esan dio. Baina berandu dator, horra dago lur, pianoa jos, lehiotik begira. Kanpoan euria hariru eta euria ari duenetan are polikiago joaten daren bora guarda solarekin ibiltzea gehiago kostatuko balitza jo bezala. Amabi aldiz hogei zenbatu berri zandit du aita giltza sarraian entzuterako. Harkatu maitea! Denbora iesi joaten zait esan dio. Eta letxua oskailuan sartu ondoren baino onzia bete goraino. Lurrek Biluztu eta ur zaaboietan sartuta. Aita im imaginaatu du, Letxuga eskuan, Denboraren atzetik korrika. Telebistan, poliziak lapurrena atzetik aritzen diren bezala. Eta, hatxo, naiz ettorriko da. Seggitan naitea, Eranttzun dio haitakk. Baina lur ez da fido. Bereti gauza bere esaten dio. Logelan? duen pelutxezko hartza dirudi. Zabelean sakatu eta maite zaitut! Esan ez, beti tonu berean, beti aurpegi berarekin. Baina lurri, plastikoskoa iruitzen zaio maita hori. Eta aitaren promesak bezala. Zenbatatz da hori aita! Ez hazi horrekin, lur! Zenbatatz aita! Ez dakit! Eta, eta nahikoa da, denbararik gabe galt diltza, ez da ulertzen? Baina lurrek ez du ulertzen, ez du ulertzen nor eritzi behar duguten, aitak eta amak, eta zergaitik gastatzen gaztatzen zaien denbora egunero-egunero. Guztiok ditugu ogei atz, pentsatu du, guztiok dugu denbora bera. Zergaitik gastatzen da aitarena eta amarena nirea baino asko kozaskarrago eta uretan sartu du burua urraspian hobeto pentsatzen delako Ur, urpean egun batzuk lehenago telebistan entzun zuen esaldi batekin akordatu da os minutu bakarrik lapurtuko dizkizut ezaten zion emakume dotore batek telefonoz bestaldean zegoen gizon bibotedunari. dunari egindulurrek, urraspian. Buru eta badakit, egin du aiu. Aparrezko bibotea geratu zaio, espain gainean. Zer da dakizuna? Galdetu dio aitak. Ezin dizut esan, plan sekretua da. Bainu ontzian, erabakidu lurrek denbora lapur bihurtzea. Lapurtu du egingo ditu minutuak, eta gurasoei emango dizkieo pari. Ala, Ez du gehiago zain egon beharrik izango, baina ilusioarekin batera. Erne zai okeska, lapurtzea gaizki omen dago. Ala esaten diote beti. Gauzak eskatu egin behar direla. Ezin direla baimenik gabe hartu, baina nori eskatu denbora. Nork ote ditu minutuak soberan. Amonarekin akordatu da. Amon ere leiotik begira egoten da, atzekin pianoa joz, baina lurrek ez daki noren zain egoten den, ez dio sekula esan. Dena den, urrengo agunean, bizitan joan eta ari galdetzea erabaki du Amona, oparituko alzen irakezure denboratik bat? Nola ez, maitea, esan dio amonak kola beroa eskatu izan balio bezala. Ni, kosa asuna daukat faltan! baina denbora? Denbora! Nahi jadina! Zenbat behar duzu! Bost! Bosto hogei! emango! Denboraz gain, Ttxanpon batzuk ere eman dizkio amonak. Gosokitarako. Lurrek, patrikan gorde ditu denak, eta ondo itxi du kremailera. Bai, baitaki denporari txamponei besala, iesi joatea gustatzen zaiola. Gero, amonak aholkatu bezala, auzoan etxe berri bat altzatzen ari diren langikien gana jodu. Kaizo! Agurtu ditu lurrek asko horiun langileak. Egunon, bai, esan dio eskutan pala handi bat duen emakume garaibatek. Zer behar duzu? Denbora, eman goaltzen idake denbora pixka bat. Denbora eman. Bai, amonak dio ere luze joaten zaizuela eguna, eta niri denbora purbat eman ez gero, amaituko maituko zuela. Ba, arrazoi du zure amonak esan bionez gau. eta lan dut lan bile guztien artean, bildu handaren, kasko bete denbora oparitu dio. Nahikoa? baiat zuztedut, mi esker! Erain, eraikuntza lanetan ari ziren, nek, saspio gehi denbora eman diote. Guztira, amabi hogehi. Badu beraz, baina gehiago behar du, nori eskatu ordea. Azpaloian, jende guztia presaka dabil, denak autogusagaltzeko beldurrez dabiltzaela ematen du. Ez dirudi, denbora soberan dutenik. Kalean bere ala duala, alako batean, Eskale batekin egin duteko. Irian, geldirik dagoen pertsona bakarra, iruditu zaio. Otarteko bat, ari da, etxepe batem, eta aurrean txapel txiki batu, du, txampon batzu egin, jatorra dirudi. Zu ere eskean, ni bezala! Esan diolurek, eskeko gizonari. Zer reskatzen duzu, dirua? Irua edo janaria Ardo pizka bat ere bai Eman ez gero Erantzun dio gizonak Nik, denbora eskatzen dut Denbora? Ene oraintxe oparituko nizuk edudan guztia Zerterako behar duzu Gura soi oparitzeko Ondo da gori Esan dio eskaleak eta irri egin dio. Eta truke egiten badugu, proposatu dio lurrek. Nik baditut gosoki batzuk eta monak emandako bit txampon bai. Oh! Egin badugu orduan. Lurrek gizonaren txapelian ustu ditu gosokiak eta txamponak. Eta gizonak lurrek libre duen patrikan ustu du bere denbora Bihar arte, esan dio lurrek eta poltsikoak, bero, bero, abiatu da etzerantz. Bildu duen denbora zenbatuz. Eskatzerako, atea, zabaldu, eta eskailburuan topatu duintza, buru makordago. Zergartatu da, galdetu dio lurrek. Ez ditut espinakak janoi eta zigortu egin naute. Denbora alfer galtzea da hori Esan dio lurrek no lagongo zara? Bada hemen bakarrik eskaileretan Aspertutan nago Aitortu dio ointzak Bada oparetut idazu zure denbora Nola egiten da hori? Eman sigortuta pasa berduzun denbora Eta nik beteko dut sigorra zuror des Segilasai jolastera Primeian eta saltokaion da intza eskillerak biunak eta hirunak jaitsiz. Asperen egindulorrek lanak amaituta eskaileretan hartu du atzeten. Leher eginda dago. Nekagarria da denborari atzetik serrika ibiltzea. Eserita itsarondie gurasoei. Bi patrikak pusto pusto eginda. Loak Artzea entzun du atariko krisketa hotza. Berandu, baina iritsi dira askenean. Gabon, ama, gabon, aita! <gülüyor> Sarra egiten duzuzuk zuk galdetu dio amak. Suen zainago, opari bat daukat! Guretzat, aita karritu da. Lurek patrikak seinalatu ditu. Bora? Esan die lurrekarro. Denbora? Baietz, baietz, egin die lurrek buruarekin. Ogei, ogei, denbora! Munduko denbora guztia! Egun osoa eman dut hau denabiltzeko. Baina saizue gehiago faltako. Tori, eta gorde ondo, iesi joatea baino ez dugu behar. Lurren etxean... Gau hartan, bertan bota zituzten zakarretara. Kuku erlojua, iretzar gaioa, eta horma ordulari modernoa. Gerostik, ez duan inork pianorik jotzen. Eta hau, alabasan edo ez bazan, sardadila, eta tera dadila, gure bihotzetako plazan. took us through on the old one walk the day I met a little girl and I stopped to talk of a fine soft day I Honen bueno, tsundoa zuen ipuina Usue Alberdik idatzitako ipuina da pianoaren soinua deiturikoa eta ipuina u titiriteroen ipuinak liburuan bilduta dago Bizkaiko urtzintza eskolak eh orain dela urte pare bat argitaratutako bilduman eta ipuin guzti hauek hemenagertzen den ipuin guzti hauek aur guztientzako ikuñak dira. Zergaitu diinogu hau? Bai, gorrak, itxuak e, eta gainontzeko edo aurrek ba, disfrutatzeko aukera ematen dutelako. E bi CD dauzkate barruan eta CD batean ba Ipuinak zein hizkuntzan agertzen zaizkugu eta beste CD batean audioa, Ipuinen audioa dago. Eta aukera ematen dute baita ere internetetik brailean deskargatua al izateko, irakurri al izateko. orkoan, ba gizu ei gure programak oso eta holan edo didaktikoak egiten direla eta gaurkart, ba primisiarik handiena. Barkatu holan apur bez seri banaz, baina eske honek aldatuko da mundua. Osea, holan, honek aldatuko da mundua. Eta alda, mundua aldatuko dauen gauza hori da. Epenia Listo. A ver, eh, eh, eh, eh ah, ama todos sus moviljac. Importante, va, va. eh. Móvil, móvil. Vamos a volver a cargar y que Vale, vale. Venga, así Venga, va. Venga. Izateri osoarik gure aldarrik apenak elaraztea da gure asmoa. Historiko eta sistematiko ki zapalduak izan diren vegetal, animali eta fungien ordezkari izendatu dogu aurrerantzean, aurrez aurre izango dozuen komando patator, de liberación vegetal, animal y fungi. Renagamos totalmente de las formas de represión que nos vienen impuestas por los humanos. Por lo tanto, nos extindimos de las formas elitistas de gobierno creadas por esta minoría opulente. Desde hoy en adelante, declaramos abolidos los reinos vegetal, animal y zungi, a la vez que declaramos el nacimiento de las respectivas colectividades autónomas y autogestionadas. Gizakia izanik mundu honetako gaitxororen erantzule, gure ekintzen jopuntutxat hartzen doguz euren esanetara makurtu diren traidoreak ere, etzai ditugu. Bai landara trepatzaileak, bai perrito falderoak, eta baita dutza osteko, arteko ongoak ere. naimenaren gustora guztoratolestxeak, gure ikuzmiran ipust, ipinten zaikiuzte. Ondoriak latxak izango dira. Reivindikamos, la abolición del cemento, el libre enraizamiento y una solución al gravísimo problema de vivienda de las babosas. Ekiparación, Con los caracoles, ya. Amar en baracha, defenda tu Estás desentonando, entre el acento y el pedo que llevas no se entiende ni hostia. WTF, shut up, no names, no names, shhh. E tu, por rumendiak eta sandau de puta madre en chundala, eta hori cebolletik suretxean es de kogura cobertunari. Eh, no retxean, eh, gaus <muchas> basuan, gaus bitu choria, pssh, pssh, pio, na, bitu katue, miau, miau, miau, miau, Zeran gelditan zari hau eta gero, eh, gogorra izin da ezta, hori dugu muztur aurrean beti, hain erreza eta hain gatza momentu bardinean ezta, ze gogorra dan bizitza, eh, buah! Gelditu naz, eta, eta ezingo dodan ez hau berriz errepikatu, ba, espero dut entzuteaz, ez dut berriz esango, eta hemendik aurrera espero dut danok oso zorio entzu bizite. Dirua diru nahi denariñan zarete, dirua nahi duxu ebitu eta Taurretarako pioz jabeak erria zutsitzen, dezin ulertu Zin ulertu eta zulertu konurraren bizitaz Katasunaren haize garbia, diru zikiñari lotu anima Iñor, zaituz bezan Katasunaren nahi zegar bia Diro zikiñari lotu arima diru areiten, diru areiten ariñan zarete nahi duzu ebitu eta Darroetara kopioz gabea gerria zuzitza Zerron, una quenchuta en una sapi punto voz 9 de cada 10 de casaris lo recomiendan Ver energía. El barrio del Raval Barcelonés sigue amaneciendo como cuando se llamaba barrio chino, meado y con resaca. Y aún así todo ha cambiado. La vida de verdad ya no habita aquí. Desapareció el día en que alguien creyó que una ciudad es un espacio y no una forma de vida, que a un barrio lo definen las calles y no las relaciones, que las periferias emocionales del mundo no son su parte más fecunda. A los barrios bajos o más bajo aún, a los bajos fondos, Los hombres iban a mostrar su verdad, a follar. El chino era un barrio de sexo, donde el cuerpo femenino se alquilaba por un rato, mientras los cuerpos vendidos de las esposas legítimas, las respetadas, esperaban en el hogar. Un lugar de puterío. Sexo por dinero, como casi todo el sexo. Mamadas a 500, folladas a 1000, completos a 1500. Sexo como producto, pero no como moneda. Las mamadas no pagaban compañía. Las folladas no compraban estatus, los completos no financiaban amor. En el chino se comían pollas a 500 por un café cuando la noche era fría o por un vino y poco más. Allí los sentidos eran únicos y los mensajes rotundos. En el chino había miseria, una pobreza que se enganchaba en los huesos y no dejaba espacio para poesía alguna. Había violencia, había desgarro, había dolor. No había futuro, solo había verdad. Era un barrio duro, pero la miseria no era invento del barrio, sino invento de la vida. El barrio simplemente daba un espacio para poner la miseria al sol, para enseñarla en lugar de esconderla en el armario, para enfrentarnos a su hedor, para abrir los ojos y entender que casi todo es mentira, que debajo de las farándulas, de las cremas antiedad, de las novelas rosa y de los cuentos de hadas somos esto, vida en toda su mierdez. Absorto en su brutalidad, El barrio chino te sacudía, te amenazaba, te desvelaba, era con toda su penuria un lugar sin mansedumbre, una esperanza. Pero llegaron los tiempos modernos, llegó Europa y ese progreso dorado de catálogo y grandes eventos. La gente de izquierdas engulló a las gentes del abismo, impusieron su limpieza, su orden, su censura camuflada de criterio, su civismo ciego e hipócrita. La progresía expulsó a la chusma. Purgó el vecindario con un urbanismo sin alma e instauró la vida de mentira. Una vida arreglada, pactada, un mundo alternativo dentro de la norma. De una rebeldía totalmente inocua e infantil que destruyó la única grandeza del barrio. Su inevitable e involuntaria carga de sobrecogedor de la verdad. Ahora el chino se llama Raval y es un parque temático. Aquí ya no se vive de noche, sino que se sale de noche. Se sale de ...y al día siguiente se entra de nuevo en la vida normal. ¿Dónde está ahora que el barrio se llama Raval, la población de aquella noche sin regreso del chino? ¿Alguna, aquella que ha logrado esquivar la especulación inmobiliaria o está aún resistiendo sus envites... ...intenta adaptarse al nuevo barrio como intenta los cocodrilos sobrevivir en un terrario? Y a su alrededor, las criaturas de la modernidad se escandalizan de la decadencia, pero disfrutan de ella... Les da ese ari tan guay codearse con la chusma de las noches del sábado, comprarle una cerveza al paqui, echarse una charla con una puta sin papeles... Y así, el rabal se ha convertido en un lugar de bonrollismo y tolerancia, como si la mierda en estado puro se pudiese tolerar. Bridget Vasallo, por Noburka And let asko dan hori hor egoteagatik yeah, espero dugu saioa gustatu izena urrengoan saiatuko gora apurtzu betbe hobete egiten musitxu bada nontsa yeah, Oso ondo, oso ondo. Bagabizamaitzen nik, agurtzeko txiste bat kontatuko tzuet. Eta hor duen, ba, basoaz, restaurante italieno batetara, baya, esteko zu dirurik. Orduan, zetoketan da, espaguetia! Bueno, da hemendik paraski eh, bizidunak Saiotik eta Irola Irratitik, ba, gur beroenak eh ba orre, bai Noazelanda, bai Japonia eta bai Indonesia partetik dekogusen entzuleugariei, ba alde batetik ki ahora, ba bestatik garbigatogo sainmaz, da beste batetik ba Dania bat edo Dania bat ez da ez bueno, esan e, e, dana dela eta bueno, ba segitu e, segitu entzuten gore Saiotarra. <risa> eta betiko duen, hemendik ba, bezarka bat, hor borrokan sausien guztiei, sistema usteonen kontra, Katxeletan sauzion ohi beba,limongo goan zaitugu, da hama maite zaitut.